أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي الكوم الظالمين أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحي الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظامه واندر الى العظام كيفا ننشزها ثم نقسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير مقصد ده سورة بكرا بیان ده تلورو مسلو ده اوله مسلح اسبات ده توحید دوائم مسلح اسبات ده رسالت درائم مسلح جهاد في سبيل الله و تلورو مسلح انفاق في سبيل الله سورة پا تلورو برخو کی تقسیم ده اول برخه سل ايتون و پاغي کې اول مسله بیان شو اثبات توحيد په دوو بابونو کې په دري بابونو کې دويمه برخه يو سول يو نه يو سول ويا پوري ده په دې کې دويمه مسله اثبات د رسالت بیانېږي او غنها اعتراضات چې پر رسالت د پیغمبر علي سلام باندې وارددل د تر شګه دې ما سره کې نه غلرڅه يو سول يو نه يو ويا پوري په کې دويمه مسله اثبات د رسالت بیان شو او پرېښارات منه غنه اعتراضات چې وردي دل داغي جوابونه وکړه او اخره کې نفی د شرک فعلی وکړه چې توحید مضمون کامل شي بیا آیت نمبر 253 په پوره درېمه برخه و پدې کې درېمه مسله جهاد فی سبیل الله بیان شو د جهاد مطلب او معنا بیان شو د جهاد مراتب بیان شو د جهاد منازل بیان شو دریمنه دریمنازیل دی ابدای منزل درمیانی منزل او اخری منزل په دایمنزل کې درې خبرې ضروری دي د مجاهد تربيت د ملک اصلاح او د کور اصلاح د ملک د مجاهد تربیت د پاره لاسیفتونه بیان کړه د ملک د اصلاح د پاره ضرور قوانين بیان کړه او د کور د اصلاح د پاره اتل اس قوانين بیان کړه او اخره کې ترغیبات هم ورکړه jihad طرف ته او شوبهي رد کړي د شبهات جوابونه وکړه او ورسره ورسره زواجر تخويفات مو ور او اخيره کې د امیر اطاعت د پاره یو واکد بنسريلو بیان کړ چې د امیر اطاعت ونه کړو څنګه د جهاد نه پات شو الله پاتې کړ توفیقي ور نه کړو او دا خبره ثابته کړ چې د امیر نه بغیر جهاد نکيمي او نقطې د مشروعيت د کټالم بیان کړ چې الله وی جهاد مي ولي فرض کړو نقطې لتونې بیان کړو آیت نمبر 20 چلور پندسو تر اخرہ pore چلورما برخه شروع شوې ده په دې کې چلورما مسळा انفاک فی سبیل الله بیانېږي په اول آیت کې آیت نمبر 20 چلور پندسم کې ترغیب ورکړو انفاک لا جائی ولذین امنو انفقو مما رزقناکم مؤمنانو خرچ کئ مال د هغه نه چې مادر کړه تاسو ته تا. من قبل ات یا مخک دی نه چې شي یووننی یو يو ورځه لا بیاونفی چې نه به هغې ک لین دی ويې ک او بیاې نه چې تا سره به مال وي او ته بیا خررج او ځان د پااره ب اجر جمعه کې چې فاعده بځان ته جمع کې او ولا خللهتون او نه به دوستی وي د دو مشرکانو لکه دنیا کې چې یو سړی بند پاتې شونو دوستې و سره دادو کې مشکل نربهونه اللهوي نه دوستی کار کوي یاته ولا شفاعه او نه سفارش کار کوي بیا ایت نمبر 255 کې داوره توحید بیان کړه چې الله لا اله الا هو حاجت روا بغیر د الله نه بل نشته په دې معنی یو لږ بیان کړه یو دلیل الحي چې الله زکا اله د چاغه ژوندې ذات ده هغه مرګ نراتي هغه مرګ نه تکی دویم القيوم ذات ده پخپلا ی لري وجود ذاتی دي چا ورکړ نه دي فیصله ده هر کار په خپل کې د چا امر ته انتظار نکي او د چا او د چا امر ته محتاج نه دي دریم دریل لا تاخذوه سنا تون ولا نوم نه په دوت او نه په خوب نو خو ورسي زکه ده تاسو چې کوم الہ ولی ولي دي دوی خو عاجز دي بل لهما فی سماوات والارذ لا د بار ټول اختیار دا غه ده ځکه کینتر ارشاپوري بل دلیلو منزل الذي يشفع عنده الا باذنی د سې څوک نشته چې د الله په دربار کې ودرېږي او د الله نه څوک پزور خلاص کی لکه د مشرکانو چې څنګه کېدل چې مونږ بابا خلاصې مونږه مولا خلاصې علا بلا برګردنه مولا علا ونا علا بلا علا بلا برګردنه پم داتا چا بل چا باندې نه بل څوک دنيش خلاصول بل دلیله تي علم ما بینا یده و ما خلفهم پوي د هرچمان چې مخکده مخلوقاتونه او پارهچمان چې وروسته مخلوقاتونه دي و هم ولا یحیتون بشیئ من علم هېله بما شاء داغه علم احاطه چوک نشی کوله په مخلوقاتو کې دومره وس او طاقت مخلوقات نه لري چې د الله علم غیر کیزان سرا د الله انت علم ولری پیدای کی تر لاسه الله وړي چاته بیلم ویر کې د خپل علم نه دنیوي علوم ديني علوم چالو وړي ویربي کې چالا اتم دلیلو و كرسي او سماوات او الارض دغه پاچايي دغه ملکيت ډير پراخه ده د عرش تر فرش پورې ډير لویه بادشاہي دغه دغه دغه بادشاہي د بلچانيشت دغه زکه اله ده ولا يعود حفظهما او دغه بادشاہي يوازي سنبالي ستڑایکی گیمنا پا دی باشای بانده و هو العلی لوی شان والا ده لوی مرتبه لوی مقام والا ده او عزویم لوی ذات ده نه نو شان او صفات او گونی چوکشتا و نو داغه ذات او گونی چوکشتا بی آیت نمبر دو ساوش پاک منزوست که اللہوی چلا اکراحا فی الدین داغه دین چکم واضحا شو کم اکیدا دا ایمان چې واضحا شو اللہو لا الہ الا ہو که یا دا رینه مخک نو الله و اوس په دې دی دین کې زور نشتا چې په زور باندې یو څوک مسلمان کې یان دا دا د توحید دا په چا باندې په زور نشي منل ترڅو چې په خپل پړه کې داغه تصدیق ونه کې درډنه ایمان رانوړي ځکه که په زوره په ومه نه داغه په څه خواندي داغه په څه فائدې په ظاهر باندې مسلمان خار کې خو پړه کې به تصدیق نه او په پړه کې تصدیق نه یو څه نې د نړۍ فائدې شته او نه خړې شته په دنیا کې منافق شو او په آخرت کې بده منافقان غونه په آخرت طبقه کې پروت دي نو الله ویلا اکراه فی دین مخ کوي سوچ جهاد وکړي مال و لګوي نو دلتا لا ویلا اکراه فی دین چې جهاد وکا خوده سې نه جی بیا په زور باندې خلک مسلمان کې مال و لګاوه خوده د پاره چې خلک په زور باندې دین تراولې او احکام گزار شته یو سړی مسلمان دی نو د وخت حاکم ماندی شرعي حاکم شرعي قاضي باندې دا لازم دي چې د شريعت اصول او, او د شريعت قوانين په دمانه نافذ کی او په دمانه اومني اري کې بیا حکومت ورمن زور کولې شي الله اختیار ورکړي بیا د ولاره الله تقسیم کړي یوي لارې ته سبیل الرش تل کیږي لار د اصلاح توحيد بيان شو پايتول كرسي کې داده دا اصلاح لارو مخه توحید بیان شو په اوله برخه کې د اسلام لارو د پیغمبر اسلام پیغمبري بیان شو داغه د دا پیغمبري اثبات وکړو او د منکرینو د مشرکانو د شبهو جوابونه وکړو نو دا د اصلاح لارو jihad بیان شو د اسلام لاره دا, دا, دا. انفاک ته ترغیب ورکړو چې مال ولګوي مودا مال لګول د اسلام لاره دا, دا, دا. نقطه بیان ورښتو د دې ځای نه دوه لارې یو د اسلام لاره نو اسلام لاره توحید د رسالت او مله الغي د کګلاره نه کګلاره کومه ودا چې توحید نه سره انکار وکي د پکګلاره شو د پیغمبر اسلام طریقونه بغیر په نورو طریقو مندي ژوند تیری پر سموي رواجو نو کې ژوند تیری نو دا پکګلاره ده د کګلاره ځانته انتخاب کړه دارنګه جهاد نه کوي د کګلاره ځانته انتخاب کړه مال نه لګیداله په دین باندې نو کګلاره ځانته لپاره انتخاب کړه نوبیا د دووارو اصحابو ینی د کغلارې وال خلکه او د صحی لاې والله خلکو بیایانې وکړو چې کغ وال والله خلک بهڅوکې چې په تاغوت من ایمان لري تاغوتزه الله نه بغیر د هر شي په هر شي چې د ایمان راغو د الله نه بغیر دا تاغوت دی د الله نه بغیر د هر چا ده د اوله د تعغوت دی د الله نه کمرې بند کوې د الله نه بغیر د الله پیغمبر نه بغیر د هر لاره د ژوند اختیار کړه د تاغوت دی هر فیصله د ژوندوبندل د تاغوت دی نو سبیل الغی کگیل لري والا خلق هغې چې غوی د الله لاره د الله بیان شوی عقیده پرېګې او پر نورو عقیدې او پر نورو لارو باندې ژوند تری پر نورو تری کومه فیصله کوي نو دا ار سبیل الغی والا دی کگیل لري والا خلق دی. او سبیل الرشت د اسلاله ولا خراب څوک دی یؤمن بالله چ په الله باندې ایمان راوړي په الله باندې څنګه ځاله په کتاب ایمان راوړي بیا د الله په توحید باندې ایمان راوړي بیا د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړي او د الله نور بیان کردہ چې کوم شوبې دی د ایمان پاغي ایمان راوړي او د الله په حکم باندې عمل کړي نو دا یؤمن بالله ده دا سبیل الرشت والہ ده نو الله وی دا بنیر لارچشو په فق دستمسک به العروه الوثقه د دسی مضبوطی کړي لاسو ورواچو چې دا کړي بیا خوشی کېدل د دی نشته نه به دنیا کې خوشی کې دا کړي ان قرآن. او نه به په قبر کې خوشی کې او نه به په آخرت کې خوشی کې دا کړي به د بچکی د کندونه د جهالت د کندونه د قبر د عذاب د کندونه د جهنم د به دا کړي به یاد دواړو منزل بیان شو ده سبیل روشت و علو منزلم بیان شو چې دوی به منزل تئی درجه به تئی مرتبہ به تئی نو الله دا غوې مرتبه بیان کړه چې الله ولی الزینا امنو الله مرګره دا کسانو چې ایمان راوړو یومن بالله ولا الله باندې ایمانو په توحید باندې په رسالت باندې په قران باندې نو الله اعلان کوي چې د زړه د ملګره یما د دوست تیمه دا داسونو ګټه درجه او دا څومره اغړلوې مقام دې نوځکره د الله دوستی ته تملاوه شو دغه مقام له ورس دي دغه درجه له ورس دي نو یخرجوه من الظلمات الى النور د الله د دوستی سماره او نتیجه بدای شي چې تيرونه و دې رو باسي خپل کتاب په ذریعه باندې د پیغمبر علی السلام د طریقو د سنتو په ذریعه باندې تيرونه و دې رو باسي د جهالت د تيرونه د کفریا تو تيرونه د شرکیا تو د تيرونه او نور اذا سونو روا جون چې کوم تیری دی غینه بد الله رو با سیراناته ځوان بد روخانه شي قبر بد بی روخانی چمر شو او اخرت بد انشاء الله بی دا بد الله د دوستی نتیجه اوسه مرا شي او اغسبیل الغی والا چې چوک دی چې انکار کوي پتاغوت باندې د ایمانی عقیده د الله نه بغیر نور منی تریکی د پیغمبر استان د سنت نه بغیر نور منی پیغمبر من عمل کوي دا تاغوت ولادی کناسبیل الغی ولادی نو الله والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت شيطانان دوی دي د شيطان ملگریشی شي شیطان د ملگرتیا نتیج بداش چې یو خرجونهم من نور ال ظلمات شیطان بد غلګه ترنا چې تاسو را و د ایمان مسلمان شوی منځونه د قول یا د پلاره مسلمان پیداوی کوکور کې نو غلګه د ایمان رنا در سره هغه من د شیطان والی او تیروت به ور نو جو بر ټول په تییارو کې بیا والله ولا کصابو نار هم خالیدون دا جا هنیان دی ديې به هم شي ننی سب کې آیت نمبر دو پسم نه مثال بیایانوي د سبی غی والا یعنی دری مثالونه بیاوي په تونو کې تریت نمبر دو پمه پورې در مثال نه په طرقه د لف نشر غیر مرتب. لوف نشر غیر مرتب دیتا ولکېږي چې مخکې خو د بیان شو اول ولکله را بیان شو سبیل الرشت والا د اصلاح لاره او بیا ده ده رشت د قگیلاره وضاحت الله وکړو په کار خو چې اول د اصلاح د لاره ینه د رشت والاو مثال بیان کړي او بیا د قگیلاره والو مثال بیان کړي کار خو ترتیب خودسه په کارو خو لوف نشر غیر مرتب دیتا ولکېږي چې ترتیب ونکې الله ترتیب ګډ وډ ینی دل ته اول کې مثال بیان د کګې لالارې والو اول کې مثال یان د کږ لاې والو په کارخوال کې مثال د اصلاح د لارې والهووخوال ک د اصلاح د مثال نهیان د ک والو مثال بیا او بیا اوروست اور او پسې د اصلاح لارې والو مثالونه بیانې او په دیې مثال را وړي د نمرو ده نمرو د د مثال د ابراه مله اسلام په زمانه کې باشاو د ابراهيم عليه السلام د زمانه بادشاهو او دان امرود چې د پپینزم پشت کې د نوح عليه السلام په اولاد کې و نمرود ابن قوش ابن کنعان ابن سام ابن نوح د نه سبد علماء ذکر کړي لکه تفسیل قرطبي کې امام کرتبی ذکر کړه په نورو ورځې نو کوم ذکر شوی چې په پینځم پښ کې سلورم پینځم کې ده د نمرود ابن کوش کوش کاف واو شین کوش ابن کنعان ابن سام ابن نوح تقریبا سلورم پښ کې دا غ اولاد کې ودنو هلي سلام او د نمرود چې در غونډی دنیا بچاو د دنیا سلور بچا هان تیرشوي چې د غونډی دنیا بچا هان پټوله دنیا بچای کړه دو پکې مسلمانان دي او دو پکې کافران دي مسلمانانو کې دو کوم کوم دي یو زولکرنین دی په سورته کاف کې پښپاړه سم سي پارا کې دغه بیان راشي چې یو کرنین دی چې بغونه دنیا من الله بچای وير کړي او یو چې نه سليمان عليه السلام دي چې بغونه دنیا منه د بچای وا او دوه کافران دي یو کافر چله اغا نمرود ده او غالبا د اول بادشاہ په دنیا کې چې دا بادشاہ یلی منظم په بچای چې ودینه مخ کې د نظام نو سیستم نو نمرود اول نه بادشاہ او چې سم د بادشاہي اغا نظام جوړ کړو ځانله او دویم چې د کافرانو کې هغه بوختنا سر ده بوختنا سر د موسی علی السلام نه باد غالبا راغل دنیا تا نو دلته د امرود مثال بیانای چوغورا د دا امرود د د کگی لاروالو یو مثال ده او مثال د څه بیانای چوغورا د د کگی والو خلقو صفت بدسی چکل دوی ته مساله بیان چی په دلاله سره نو ده پزید د باندې چا مساله اومنی ایمان راوړي زید پرې دی انکار پرې دی پزید د باندې هغه زید شروع کی او د مثالین انکارو کی لکه د نمرود غونته تو الله وی داس سبیل الغی مثال ده علم تر اذ الذی آیت نه ګوري هغه سړی ته آیت نه ګورینو پیغمبر استام خونه کتو زکه نمرود خومخ کتر شوه نو دا س دایو کلام ده ان مطلب آیت نه پویږي یا آیت نه خبر ده داس یو غده لکه مونږ وې تی نیو ني ته داغه نیو ني لکه مونږ چاته نصیحت کوو مونږ ته تی نیو نو تینې منځ د کار غلط دي نو مطلب چې تینه په پوهېږي چې دا کار غلط دی نو مطلب دی تو علمت الذي آیت نوینیا غسه هغه تنوینیا غسه ها جې ابراهیم چې جنگ کو دی ابراهیم السلام سره جګړه کوله دی ابراهیم علی السلام سره فی ربی عباره د رب د دکه وله جګړه کوله اند دیو جنا عطا الله و الملك چې ورکړه والله دته باد شید دنیا د دنیا بادشایي ورسره وازکه دی ابراهیم علی السلام سره جګړه کوله ګره جنگ په تشی باندې یو ابراهيم عليه السلام ده. او یو نمرود ده او د نمرود سره لخرې دی او وزیران دي او خلک دی ور سره د ابراهيم عليه السلام په د نمرود په لخر کړو او د ابراهيم عليه السلام یو وزیره او جګړه کوي ور سره لګیا دي دا جګړه په باندې وا دنیاوی ماموله باندې وا چوکای باندې وا دا جگ... دا, ج... دا په مال باندې وا نه فیر ربي مبارد رب, رب دکه د الله په اړه کې جګړه وا الله وتعالو چلاته او نمرود له بیان وکه ځکه نمرود داوا کړه دا چې رب یما نو فی ربه په اړه دا رب د جګړه پسې وا په توحید کې وا چې ابراهیم اسلام وتوی چې دا ما ربي او الله د مخ کې براشي او دی وی چې نزا یما په جګړه ولې کولا انده دی و چې ن آتا الله الملك چې ورکړي د تعالی بادشاہ دی یې نه ددا بادشاہی چې الله ورکړي وا نو په کار خدای ته دې شکر وباسلې وې ده د الله احسان منلې وې د الله تابعداری کړوې د دی په ځمانه د خلاف شروع کړ د الله او د الله په مقابل کې د دا ربوبیت داوی وکړله یل دا بادشاہی د دنیا د سرکښۍ لامل شو نن الله خلکو ته معمولونه ورکړي روغ صحت ورکړي وخت ورکړي دې ام وخت چې الله ورکړي د د خلقو سبب شو چې د د کتاب نه کټ انداغه واخ د دې سبب شو چې نن تیار ندي دی ته چې یو غنټه د الله کتاب ته کینې زده کی په دې باندې عمل وکي اولګ زیان او تکلیف وباسي د غروح صحت د دې عمل له په کار د چې د الله شکر وباسي او د غروح روح صحت باندې دی کینې قران ته قران زده کی موقع د ور سره خدغه روح صحت بد دی لامل له اوسګار نه عملګري سره ما اوسګار نه منو نا وعده لري اوسګار نه مننه نا پلان کیږي ما اوسګار نه مننه غزي کیما دغه روح صحت هغه قیمتي وخت د شو چې هغه د الله کتاب تکیناستوله تیار نه دی وخت نویر کوي بهانه کوي هر چا لا تکلیفونه دي مصیبتونه دي یو نه یو بانه هر چا او مال ورکړه الله د مال د دی لامل شو د الله کتاب یې راځنن کور زه کور کې نو مونو څنګه کېنه ما کله یو ځای باندې ما کله بل ځای باندې ما کارونو په حساب باندې ګرځم کله یو خار لسم کله بل خار لسم کله یو ملک لسم کله بل ملک لسم مو یو را وخرس نشتره ما غمال د سرکشي سبب وګرځيګي اغه مال د الله د کتاب سر د مخالفت سبب وګرځيګي دا دا کم بخت نه دا دا بدبخت نه دا لکه څنګه چې نمرود بدبخت او په کار د تشکر اهسان فراموشی نه وکړي او شکر ادا کړو خو احسان فراموشي وکندن انسانان په احسان فراموشي کېښتدي او خوشاله دي خو خيستا په خوشاله دی چې موږ بیا مسلمانان یو ځا لا ب موږ نو الله وي انا تعالی الله الملك چې ورکړي ودته الله بادشاہي کا لا بادشاہي نه ورکړي غریب وي دبري محمد رسول الله سلام الله علیه د وی بری مسلمان سره خوجنګ نه وکړې خو بادشاہي ور کړې وه د دې سبب وګرځو چې د کبر راغو او د ربوبیت داوی وکړه نو په دې وجه باندې دا د قران یو حرف کې نصيحت پروت ده نصيحت قیمتي و تاسو الله شي ګوره ما مال درکړ بادشاہي می درکړي مودغه بادشاہي د دې سبب مګر زوا چې زما خلاف شروع کړي روح صحت می درکړي نو روح صحت ده د سبب مګر زوا چې زما زما کتاب را د ناس ناستی را تیار نه چې ځان په پوی کې عمل وکي ځان یې مسرفقره د دنیا د کارونو خو یو قسم نوځګاریږي ځان به اوسګاره د الله کتاب د نموز ګره فرض ده که نه نموز د ځان اوسګاره کنه به اوسګاره خامخاب ځان اوسګاره ده خو نه شوه راځه اوسګار نه مزه کموز نه کومه زه اوسګار نه ما زکه روزانه نيسمه فرض ده زه هند جوړ شوی چې موږ فرض ده روزه فرض ده نو هغه په اړه منه عمل کئ وم دا غارنګي خدا ز موږ غلطی, دا دا غلطی دا دا ده زموږ علماو غلطی ده چې د خلکو زینه پدینه د جوړ کړي چې الله کتاب فرض ده د آیتونه ده پټکړي چې الله ویلي دي چې ان هو فرض عليك القرأن دا الله غزا ته چې پټا منه قران فرض کړي د آیتونه وتنه دی ویلي چې سوره اندال... انزلناها وفرضناها دا سوره موږ را لګل موږ فرض کړي د آیتونه موږ ته نه دی ویل شي دا ذہنیت زموږ نه نه جوړ شوی په وجهه باندې اللامه و تاوستننسیت کوي چې دغه رخ صحت دیله عمل مرزهوه چې زما کتابته نه کې نن یو ځ کې سبا بلځ کې نن یو خپل کري سبا بل خپل کئ نن د یو مشکل د سبا بل مشکل دی اوزان ځان رومه کې دا تونونه خلی تونونه د تونونه قوی روان دي او په ک چې او سړی نه نسته او ذابر د تون کورسی و او چې کوم خلک په ک او ه بدبخته چې کوم خلک نه شته ته بد بخته چدا خلل اتنه خاسته د ابراهيم عليه السلام واقع دمرود واقع په تنه پات شي نو چوک به یو وجه نه پات شي چوک به د بلی وجه نه پات شي وي اس قال ابراهيم کله چويلي ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما غزاد ده يو هي وي يميت چاغه ژوند د کول کي او مرګ کول کي زما رب خو غزاد ده چاغه د ژوند او د مرگ مالک ده چالو وړي ژوند ور چالو وړي ژوند تنه نو قالو ویل امرود انا او هی او میته ز ز هم ژوندیکول کولې شمه او امید او امر کول کولې شمه ز خوم دا کوي شم د خاصانه کار نه دي ژوند عمر خو زمیر کوي شمه نو ول مالکي په فسلین لیکي و چې دوکه دېان راوستل او په دواره کې دېانو منه د مرګ کم شویو یعنی د مرګ او کښو کازی ویلو چې دا مرګ کوي نو هغه دواره راوستل یو کې دی آزادی کړو یو ور دا خو مړو حساب کړه دا خو مړو یو څو څو د باد بمړ کېدو نو دا مړو حساب کا خدای ژوند کو پری مخ او غبل چره هغه مړ دا خو ایمان دار کړو نو کال ویلی نمروت انا جواندی کول جواندی کول جواندی کول او هی و میت ما زم ژوندې کول ژوندې کول ژوندې کول شمه و او مرګ ور کول شمه زم د ژوند او د مرګ مالک هما زکه خداوكم در بو قال وئل ابراهيم عليه السلام قال ابراهيم وئل ابراهيم عليه السلام فان الله پس يقينا الا تشد ياتي بالشمس راول المرلره راتل کي پلمر سرا من المشرق المشرقنا وفات بها من المغرب وتيرا ولد مغربنا ابراهيم عليه السلام گور مذازري طريقته سيده چکل يو چوک مناظره کوي نو اغا خپل دلیل وړاندي کوي او اغا دليل چي ترغیب پر به وسیله تر څو پر جديد دلیل کمزوره شوی ني کله چې دی پوجې جما د دلیل وصوله کمزوره ثابتيږي زر اغا دسي یو بل دلیل لواوري چاغالک مضبوطي سوچو کی دغه منازره اصول او قاعده دي د حضرت ابراهيم عليه یو دلیل شروع کړي چې زما عرب چې د اغا جو... کول کولې شي او مر کول کولې شي خو جو دم اوخته بل دلیل الله زما رب خوبر رالي د مشرق نه ت د مغرب نه را وله مصال <سؤال> داره چې آیا د بریمه اسلام د اوول <سؤال> نه دلیل <سؤال> دا کمزورې چې بریمه اسلام بل <سؤال> دلیل له وختو او که نه ووجوه حالا کې دغ دلیل خوم د بریم اسلام قوی دللی لو چې بر اسلام مطویل و چې چې کو م خ دا جوون دیذا زما مطلب خدا دی چې ته ازاد را کېدی را وله زار دی مطلب خدا جو نه دیبرا سلام خدا باس کولی شو پدیمانه اوسره مخک تلې شو لکه اوس مخ کلانړو آسان به وتویل و چې تا کوم چې د وس مړ کو د کی روح واچو ځا دبیر ته دا ژوندې کا ژوندې کولې شو نه نو بیا مګيره دې شو نمرود کوې ابراہیم علی السلام پویدو اصل وجداوا ابراہیم اسلام پدیمانه پویدو چې دا کمکل کلده ولمالک دي د دلیلاندې و چې ابراہیم اسلام زکه خپل دلیل بدل کو چې ابراہیم اسلام پدې پوښو چې دا کومه کلده کده سره زه بحث شروع کوم ودا بحث بس په لې خو دا لاړ شي جنجالي بوشي اصل خبره چې د توحید دعوه ده او پاږې منې مساله روانه ده اغه به منس کې پاتشي خبره او مرګ او ژوند لاړ شي بیا به د مرګ او ژوند خاكي کشکیږي به چې خات څنګه ژوند ورکول کیږي څنګه نه ورکول کیږي دا بس بیا پکی لګیا شي شی. مادي شینو کې بیا خلک احتش اکثره اغه اصل خبره او اصل مساله اغه نه په پدې وژمانه ابراهيم استان دلیل پر دا د مرګ او د او بل دلیل له وختو او قران کې الله د فرعون نوم بیان کړي ویل هغه ستې ده لیکن د نمرود نوم نه ده هغه ستې دا ولي اول امام دلي کې و چې دا پمدې وژمانه چې دا ډېر سحق به ووکف انسانو کومک انسانو او کومک انسان الله ایت کلمه دا غنو نه او فرعون چې هغه د دن غټ کافر و د نمرود نه د دې غټ کافر نه ولکه څنګه چې د خوچې ده چې ابراهيم عليه السلام یې په ور کې د دې نه چې ژوندے پاتې شو د بیا د ابراهيم عليه السلام مخالفت نه لري کړې د اسلام عليه السلام نه ده یې به اعلان کړي چې بزه د خبره ما وره د دقیق منيسې یې نورو مقابله نه دا کړي خو فرعون چې د څلوي خاله مقابله کړي موسی عليه السلام سره تنکړې رې پازاب کړي ډېر سخته معشومان او تمړه کړي جنکې او تپري خولي یو خدای موسی اسلام د پیدایشت مخکې فرعون حکم کړو چې معشومان علال کيس الکان او جنکې پرې دی بیا دغه حکم چېو سمودی لپاره بند شو په دې عمل بیا ورسته چې کله موسی اسلام مساله بیان کړنو بیا فرعون امغه قانون چې دو دوباره جاری کړو چې شابه اوسه معشومان وجه نه چې کله موسی اسلام د دغه قانون صادق کړې فرعون نو خدای فرعون نو, نو دا دا قران کې راغلی الله اغسته نمرود نو میند دا د بوقفتي سره کمه کړل نو کمه کل سره د الله نه خوخيږي به وقوف سره په دی وجمانه الله د نو قران کې نه اغسته او په دی وج ابراہیمستان د دلیل بدل کړي نو قالو ویلی ابراہیم او ابراہیم علی سلام چې فین الله پس یقینن الله دانا نه چې دا ابراہیم سلام اول دلیل کمزور و هغه دلیل هم خمزبوته خو مخه د سره کمه مخه ته مخاطب چې واغه بوقفو هغه سره په دلیل باندې تاګ اغا اسی اباس کارو نو فائنل پاسی کیننالا یاتی بشم سے راتلکئی پلمر سرا منل مشرق بها متراتلو کپ دل مر سرا منل مغربنا فویز الرب امکنا کذا سزا نفبہت الذی کفر نو, نو حیران شو کافر مبهوت حیران کیدل حیران شو, جو شو. جواب ددتے ویل الزام د یو ټوک ملزم کول د یو دلیل کې راګرول چاغه بیان مخکې لا چې نور سترا شي خپل ځمانه بند پاتې شي د دی دې لګيږي الزام پلان کې ملزم شو څه مطلب انغه چپ پاتې شو نو سر د مخکې ټولو لا راو او نور را دراتولو لا راو نو فوهیت الذی کفر نو حیرانه شو غسړې چې و منکر کافر وو علماء لیکي و چې کانما الکی فی, فی الحجر وداسې غلی شو شو. دی دی شو. شو دا دا او شوداسې حیرانه شو تبو یک به د خلک تیږي ورا چولې دي داسې حیرانه شو ګوره دلته خدای نمرود خدام ویل شو چې دا خو زه کومه دا المارچه د مشک نه راخیجه دا خو زه راخیجه ما او د مغرب نه چې نه راخیجه دا خو زه ما طاقت ده دیم ویل شو کنه دا ویل دي نو خلا خوچانه و بندا کړی ده خو نمرود په دې پوي شو چې دلته کوم ناس خلق دي ځکه دا سره خو باز مشرانم ناشتو نو په دې باندې پوښو علما دا تفصيل لیکي د عبد الله بن عباس نو د نورو صحابو نه چې د سوه شکرو چې که زوس دا خبر وکم چې دا کار خوم زکومه نو یو نقصان مدارو چې مان کوم مشران خلق ناشتی اغه بکه په خوله ونوي په خو به وی کنه چې زمونږ د بادشاہ خو سخدرو جن ده دروغ وی دا چې پیدا نوم د المرجد د مسجد د مشرق نه راخاتو نو دا, در دا دروغ وی چې دا زراخه جمعه داخت شنو د امر د دا مشته نه راخیتو راخاتو یو دویم نمرود زکه حیرانه شو چې نمرود په دې فوج شوب زب اوس کچیرتا مان دعوه مطالبه وشي چې د مغرب نه راوخه جو نو په د مغرب نه څنګه راوخه جو ما د اختیار خنل رین د کارغون شو کول نمرود دا. نو په دې وجه حیرانه کو د سې چې بس د مخ کې او رسته تلو لار وسرنه ف ابو حیت الذی کفر و حیران شو غسړی چې و مونکر والله لا یهدل قوم ظالمین او الا توفیق نور کای قوم ظالمانوتا ظالم چاته وی چې دلیل ووري او ګوره دلیل ووري دوکنه نو په کار دے چې نمروده تابیداری کړو امخ په خپل زید کلک نه وی ولاړه تابیداری کړو او مساله منلې و خدای بیا په زید منی او د بیام انکار وکړو بیام وی چې نه نه دې بیا هم کمو کچی غورځ او د ورله ابرای مستاې او ورته غوررز بیا دا سبی لغی واللاه دیفت دلهوي هغه ک لالارې والا چې توید نه انکار کار کوي رسالت نه انکار کار کوي داله کتاب نه انکار کوي جهات نه انکار کار کوي دا هغوی مثال به دغهس چې دلیل واري ممسلب معظان پوهی کی او د لالم واي خو بیا هم د زید نهله اخوانی شي بیا به هم انکار پرین دي دی زید کوي ی مسله نهې ان کار لکه د نود غونې والله لا يهدي القوم الظالمين او لا توفيق نور کوي قوم ظالمانوتا چې مساله ووري دلال ووري او بیا منکار کوي زید کوي ولادي په خپل باندې دا مثال و اول مثال د سبیل الغي والو د کګي لاري والو مثال بیان شو چې دا غوي صفت بدای چې د دلیل ووري او بیا منکار کوي بیا په خپل زید ب ولادي مثال بیان د سبیل الرشت والاو. اصحاب الرشت والاو. اصحاب الرشت یعنی ده نیه غیلاری والا و خلکو مثال بیانه ای او اوزیر علیه سلام دا یو پیغمبر ده دا یو پیغمبر ده چه پیوکلی مانه تیره دو پاکلی که عذاب را غلیو او اقلی تباشویو په دې پرده کې یو خیال راغلم اوس مخکې هغه بیانې کیخا غوښمه نو بخښه وضاحت کوم او کلذی مری علا کریتن ودا مثال بیانې د اصحاب الرشت والو خا دنی غیر لارې والو مثال دي چې مسله واوري دلیل وويني او بیا کانې شي کنایه تو کی فغ دلیل باندې خپل زید پری دی خپل انا پری دی او کلذی او او لم ترا الالزی دا کاف چرے دا ساکت دے یعنی زاید دے او کل Vorteی یعنی آیت نوینیا گسرے گورا علم دا دیل آنڈی اتفتخان دا مخ قایت دا مخ قایت نمبر دوسواتہ فان shape یعنی او لِم ترا الالزی دا مغسی صاحب د کاف چرے دا, دا زاید دے او کل Vorteی یعنوی نیتا گسرے مرعلا قریت او چې ت په یو کلیبان دی روانو په یو کلیبان دی اورهلی سرسلام یا او دا کلی چې خاویتون غورې دللی ووله وروشي په چتونو باندې په چتونو غور دلی وو د د تابیره دی او چې داعله په ماه د مع یعنی سره د چتونو غوردل ی د واول غوردللی وه او چتونو غورېدللی وه یا خو و دا مطلب دی او یا دا مطلب دی چاول ابال ابل چکل غرزی کی تباکیگی ناول دیوالو غرزی کی د پاس بیا پچت غرزیگی نو وحیاو داخل چو خاویتن غرزدلو علا وروشه پچتونو باندین یاول دیوالو غرزدلو او بیا پچتونو چتونو غرزدلو یعنی سره د چتونو داخل تباشو او قال نو ویل ابراہیم عزر علیہ هذه الله بعد موتھا کم کیفیت باندې یو حاضېژونې کوي بالاله دا مړې بعد د مو پس د م د دی نه سوالی راغ زههن ته خالې راغ زههن ته چله به دا مړې څنګه جووندي کې دوباره اړو کې پراتې دي ځم کې د پاسه کورونه تبا شوي د عذاب راغلی او په کو باندې اوغاړو کې چې دي اوغال مرلهپین شوي وه او دا بالا څنګه جووند کو دوباره دانا چې د دا الله پلاې ی نو پې یکیو پ غمبر او خواسل کی کیفیت قتل غختل چیا کوم کیفیت منواله د مړي دوباره ژوندۍ کوي آیا دوباره به د مور د خېټه د لارې نه ژوندۍ کوي لکه په دنیا کې څنګه ترکم ژوندۍ کیږي او کنه کوم بل طریقې په هغه طریقې به ژوندۍ کیږي شبخ په کل کولا کو تمه تم, تم نمر کو خلاصو فاماته الله نو مر کو الله د وزیر الله سلام لره مئات عام سل کالا ثم بعثوا بیاجوندې کو دلره سل کاله الله دا مرکو او سل کاله بیاجوندې کو نو قالو ویله الله مر الله وت ویله نو کدا پیغمبر نه نو الله وت څنګه ویله دین صاحب دي دی ک چې دا پیغمبر دی او اکثر علما وی چې دا وزیر علی سلامو زه کدا عام انسان و کې ولیم نو الله خود او اولیاء خبرینه کوي الله خود امن انسانانو سره خبري نه کوي الله خود پیغمبرانو سره د فرشتو سره خبري کوي او فرشتو کوم د هر فرشتي سره نه چې کوم سرداران دي اوی سره خبري کوي نو قالو ویله الله کملبستا څومره وخت تیر کړو نو قالو ویله سلام سل کاله با چر جوندي شولت نه پښتنو کړه څومره وخت تیر کړو نو قالو ویله دیو زلاله سلام لبستو یومن ما وخت تیر کړو یو ورځ او بازه یوم یا یو سیصد ورځی یا یو ورځ به مکیږي ځکه پرون دا ټیم راغلی و ما مکیږي یو ورځ یا کیږي نیم ورځ می نو قال او ویل ورته الله بل لبستا نا بلکه وخت تیر کړي د می عام سل قالا سل قالا ته مړ پروتېدلته په دې باندې او ته سل قالا بعد ژوندې ژوندې شوی فنظرو ګورا الا کا خوراک ته دی و شرابیک کا او سکاک ته دی او به ورسره خوراک ورسره له ت نه چې ندي بد بوی شوي په دیای کې دلیل دی دغه چا د پااره چې هغوی چې مړې اوري او مړي د م نه بعدمه پوهږي پار س با چې مړی نه اوري او نه پوهږي د انسانانو د دنیا په حالت ماندې دا غټ دلیل دی دا پ هم د عام یو خو عام انسان د دخوا چې عام انسانان هم اوري بیان عام انسان هم اوري پ اوليام اوری ټولی اوری نو وینا ام انسان خو پریده د پیغمبر ده او د زمکه د پاسه ده زمکه کخښه ممنده او سل کال پور مړ ده لیکن دا پدینه ده په شوې چې خو سل کال مړو ما کچیر ته دا پدی پویدلې په ویله وچ یالا و زخه دلته مډیر وخت رکو تقریبا سل کال موشو د خو نه ده پویښه زکه دلته ګوره او اماته لفظ د موطر اور وره چې اماته خووب نه ده چې په خوب باندې پراتی دي په د خوبولو مثاله دا خوب اصحاب مثال قاف لیکن د دمنع الا مرغ راوست روح ته نه وباسري ده کسان چې ام انسانان مری نو اماته الله نو مرکو دلر الله اماته ام انسان سل کاله او په قران کې صریح نصوص سمستر ہیں چ الله وی مری ناوري لطاسوبره سورته نمل شلما سی پارکه نمل نمبر اتیا آیت نمبر اتیا دویم رکو د دو شلمی سپاره دویم رکو نه لګ پاس آیتونه دي انک لا تسمع الموت یقینا ته نش یاورول مړو ته ای پیغمبره ته مړو ته خبر نش یاورول دا خاره آیت ده ولا تسمع ثم بيوي دا مشرکان بدتیان و چې نا و دې سره پدین مراد ده و چې تیوت نش یاورول او خوري اوری پرمر کی مثال لو غره ولا تسمع ثم الدعاء او انت نشي اور ول كنته اواز اذا ولو مدبرين كلچدا كون شاروالي كلچدا كون شاوالي نكون اوري نيوري كنا موسي يوسري د سويرشي چكون خو اوري تي وتا نشورولي حقيقت كم كون ناوري كنا كاغا شاوالي كوانري اغي ناوري كتي اواز وتا كيو كنا كه اغي ناوري ځکه حقیقت کیه کونده نه یوري هم دا رنګي الله وی مړی حقیقت کی نه یوري ولې نه یوري زکه غونې ختم شي وی دي اذا ما ته ابن ادم ابن ادم ان کتعاملو حدیث کراځي کله ته و بند مړ مر کیږي مرشي و دا غ اعمال کته شي اعمال پته شي باندې کیږي په اعضاء باندې کیږي په لاسونو باندې غونونو باندې سترګو باندې پدې باندې اعمال کیږي مچ بدن ختم شي نو اعمال پسمانه وشي ترې ختم غګونه ختم د پهمان وي چمان و ان نهقالله تو اول ماته یاقینته نه شي او رالی مړو ته تی ته ځکه نه شي او رالی هغېوری نه نوګوره بیا مشرکان ده دو کاریر کوي دلته خو د سامانه في کړی ده د اسممانهفی خو نه ده کړی ی تیته نه شي او رالی اوغ اووری که نه نو بیا مونږ و او اللهتهمونږ الله دیالته اوور شي ککیږ مه اوور شي د ګوتېسه خبرې کړي نوګوت اووری یدلی دي پیغمبر ایسلام تیگی زخبری کردی تیگی آوری دلی نو اندکالا توس میل موتا تنشی آورا ولی مردتا ځکه مردی نه حقیقت کې آوری نا دارنگی صورت رومو گولی ورپسی یوشتا مسیح پاری تلات شد صورت روم یوشتا مسیح پارا آیت نمبر یوشتا آیت نمبر آیت نمبر 25 اته مرکو اته مرکو پاس آیت دم فئنک لا تسمع الموت پس یقینا ته نشاور ولې مړوتا ولا تسمع ثم دعاء ګور دا د کوم مثال دی خو بس لنډ راوړې ده چې شو... شوباغه شوباخه تمشي بیخی ذکا الله ته پتاوه چې مشرکان به یو چته نشورول نو بیا الله لړ مثال راړو چې کوټ تم نشته نشورول نو څه مطلب ته وته نه کونی ته وته نشورول کونی نه اصل کې بیاوی دلالو بیانوي او غر حدیث کې پیغمبر اسلام د کلی بدل والو سره خبري کړی دي اغه په غزوې بدل کې چې قوم کافرانو مړه شي دي ابو جهل ادباشي بادغو مړي الله پیغمبر اسلام کوی ته ورزولي دي پیغمبر اسلام نو بیا پیغمبر السلام غو سر خطاب کړي خبري کړي دي په دغه وخت کې کله په بوخاري شریف کې د حدیث ته کله چې نبی عليه السلام خطاب کوو د غمړو ته عمر فاروق رضی الله عنه تر مخ کې شو او ته چې یا رسول الله دوی ته خبري اوري وزغورا کچیرته دوی دا خبر اوریده شوې عمر فاروق رضانو بدا کیدوی چې اودوی خووري کنه پیغمبر سره خبرې کوي عمر فاروق تعجب خوړو کنه پدې باندې ځکه خدا چې دا, دا خوينه اوري پیغمبر سره دوی, دوی ته خطاب کوي ځکه را مخ شو د ویل چې پیغمبر علی السلام دوی سره خبرې اوري ته پیغمبر اسلام دوی الان اسمعون اوس دوی زم خبرې اوري امدا خبر, ام خبر په بوخاري بغ... شریف کې عبد الله ابن عمر وکړه نو عمر رضی الله عنه چې ځما پلار پیغمبر اسلام ته ورنږدې شو او دا پښتنه ته وکړه چې دوی دا خبر چې دوی ستا خبري اوري او پیغمبر اسلام ته وی چې الان اسمعون و سی اوري او نو دا امدا خبره چې عبد الله ابن عمر وکړه دا خبره فورن ورسې د عائشې رضی الله عنها ته فمداه بخاري شریف کې امداه حدیث کمزه ذکر شوې ده غین لاندې ټول احاديث بیان شوي دي نو چایشی را زموته خبر رسیدلې دا 아이شی را زې نه هو وی ویل <سؤال> هغه چا ته خبر را رسولی دا وی چې عبد ابن عمر په قران نه پويږي بخاری شریف کې دا حدیث ته چا ابن عمر په قران نه پويږي چې قران وی انک لا تسمع الموتہ په موږ نشاورول او د بیا م وی پیغمبر اسلام وی دا ټایم کې او ردل شو وی موږ اوریدلې بیا شاگرد پخته دا کی, پخ کی, کی, کی دا شیر زون بیا د غی س ما وه و د پیغمر است مطلب دا چېانه المون و اوس پوهې خپل انجامان دی دوی اوس بلاړی ق عذاب بهته میلا شوی پهاعذاب ک پراتتون د اوس پوه چې مونږ ته پیغمر خبره کوله په دنیا کې دا د ددی وجن کوله چې دغه انجام به و دوی په اوس خپل انجامې پوه کي ځکه چ پیغمر است دا خبره وکه پیغمر دا مطلب نه چې دوی مستقی من ظما نو بېدا عائشہ رضي الله په خبر باندې بل صحابی به خبر نه دا کړي د عبد عمر په خبره باندې چاغو وی چې پیغمبر استم فرمایل چې دوی زمو خبر اوس اوري پاغه مانی عائشہ رضي انتقاد وکاو او وی وی چې د عبد الله ابن عمر د خبر غلطه ده پیغمبر استم د سینه دی وی چې اوس زمو خبر اوري بلکې پیغمبر استم مطلب داو چې دوی زمو په خبره باندې وسوېږي پوښوې نو بېدا عائشہ رضي الله د پاسا چا جرانه دا کړي کچې د عائشہ رضي الله عنها خبره غلطه وې نو به اول <سؤال> صحابه به ویلا یو کنه جوړولو کدر و په دغه ټایم کې تکړه علمان صحابه موجود و دغه ټایم کې ویله ویچ نه عائشی ته نه شوې او د دې دې ټایم کې کنه ویل صحابو په دې اختلافو صحابو په دې اختلاف نه و ته د عائشی رضوانو په دې کول سره ختم شوهره کجې صحابو اختلاف و د عائشی رضوانو په دې کول منې بيا بلچا وضاحت ور کړو کنه خدا بلچا چې وضاحت ته ور کړې دینه ثابت چې غون صحابه پدې مانی غلیشي وی دي چې او عائشه صحیح وی رضی الله وان هو کائشه غلطه نور صحابه او خبره کړي وي وضاحت به کړي وي دغه صورت فاتر غوري او پرسی لاړ شي لګه صورت فاتر د سور یاسین د مخکې صورت ده آیت نمبر آیت نمبر 22 23 تم سپاره کې آیت نمبر 22 او 23 23 غوري وما يستوي الاحياء او ندي برابر ژوند دي وللاموات او ندي برابر مړ الله وي مړ او برابر ژوند دي نه دي دوی وینا مړو برابر ژوند دي ژوند او لري او مړ چي دغه ناوري مړ او ژوند چره وي دا برابر ندي الله وي او مشرکان وي چې نه برابر دي مړو ژوند دي ژوندم او لري مړې موري ژوندم ویني مړې ویني به فرق شي به خخ کړه ویل دي به خو نو باسه چې ګرزي عملو کې وما يستوي الاحياء او ندي برابر جوندي وللاموات او نمرد ان الله يسمع من يشاء او الا اوري چالي چي وري الله وي زخه چار چالو وور مارويشما كتي گيلو وارد تي گيلو اورما ك وني له وونم وني له اورما او ك ار چالي وورم زي او اوراوريشما حوما انت بمسمعين من في القبور او نيت اي پيغمبر اور اون كيغا چاره چي په قبرونو کې دي پيغمبر اسلام ورته خقاره صفایه ته دی پدې کې غو تحریف هم نشي کېدلې چې څوړې د دې معنا بدل کړي خقاره ایتونه دی ګوګل کې ہدایت وره کې طالب تاسو د معنا راشي خصي فکس و ما انت بمسمع من في القبور او نه ته اورون کې هغه چاله چې په قبرونو کې دی الله پیغمبر ته وي تنه شوروله او مشرک وينم ګي اوروي شومړته نن دا سې دی ایتونه دی په قران کې چاغې نه دا ثابتېږي چې مړی ناوري د مرګ نه بعد کمړی شروع کی و به دا مړو ته ځان فرق پتی شي شو بیا خو هغه مره خو, مر مر مر خو مر پات نه سو بیا خو هغه حایشو او د حایس صفت خدا الله دي موږ وي مخلوقات په پناکیږي الله باندې پناکیږي الله واحد ذات د ټولو مر بجوند دي ټولو مر خلکو خبره اوری ويني مشکلات اوري ته چې ته وې نه مړم چې نه اغه مشکلات اوري بیا خو مړم ټولو مر ژوند شو مړ اخو بیا په ژوندون باندې ژوند دي او چې مر شم ژوند دي او قیامت پر موږ دا خو بيد الله غنته شو نعوذ به الله کې او د به مشرکان خوب دومره حد حد نوځي وای چې مړي چې د مړي شي وای به ډیر طاقتور شي د دوی دل وی زمونږ د دل دل کوي شي د دوی او د دل زمونږ د اور دل نډیر کوي شي یو منجاور ترشوی نه د سلطان اولیا د قبر دا یو درگاه ده په هندستان کې سلطان اولیا په نوم باندې دا غي یو منجاور د یوسف gada ما یو ټایم کې دا د دونو نوم چوارو دو نو دا غدا چیرې الف سلیکل کی غاف دال الف نو ما غدا لیکلو غدا ویل کی خر لا نو ما مې نشتم خرو خدای یو سب لیکلي موجودا خرو اغه لیکلی یو سب غدا یو سب غدا خو لیکي اغه یعنی فقیر لا ملنګ لا په فارسي کې غالبا نو ما غدا لیکلو په اردو کې مې لیکلو یعنی خر نو یو سب غدا چیرې اغه منجو تر شويره سلطان اولیاء د مقبره د غ کتاب دی توتون نهصاحح هغې ک اغلی کويدي و کنج نهت برکبر مده بدانت ما د نر وای چې چینچه مانی معې ک و مړی ونی چې دا ن دی ک دا ده دومر تاکتور دی دا مړه و د نظر دوه تاکتور شي چې بیا پوهي چې دا چینچه دا مغې دا نر دی او که دا ښه ده منږ وژونې سړی پهې پو دی شي چې جووند سړی چینچړه وګورې مغی وګوري او وی چې دا اندر دغه خزانه پوی دی شي نشي پوی دی او مرده مو تا کتور شو چې هغه پویږي د دې د د غدا چې د غدا غدا د دې جواب کړي رې یوبل ولیدئ عالم ده ابو الحسن داهيري نوميږي دغه کتاب د کچکول نامه پاره کې هغه د دې غدا جواب کړي رې او وی دي وینه مرده هېچ به حاله زندہ نا شون ود اوغه اقوال زنده نا مردا چې بینت حاله زنده و نه مړې ده حال نه ویني ده زنده نا شون ود اقوال زنده او هغه د ژوندې سړی اچ आवाज ناوري اچ خبره ناوري له پویگی بی اوې و به خاله تسمع الموتاز قران و تا به قران کینه دی ویلی چې لا تسمع الموت ته مرتن شاوروله رسول حق عزیزز چوب مردا زی مدته مرګی 7 سال بردا هغه وته وی جواب کئ و چې رسول حق عزیز عزیز چوب مردا ودا وزر السلام ته ادی ودا د الله دی ول عزیز دی د الله پیغمبر خو الله عزیز کنا ودا مرشویری و زی و زی مدته مرګی مدت 7 سال او داغه د دا مرګ مدته چې غسل دی خوغه دې ورې ځنتو په حال... دنیا په حال نه دی پوي شوې مړې بچو پوي شي نو دلته علاوه قالو ویلې الله عز و جل سلامته چې کملابستا څومره وقت تیرکو کوه قالو ویلې ورته عز و جل سلام لابسته ما وقت تیر کوه یو ورځ او باځه یوم یا یو څو ورځې یاني م یا 60 ورځې نو قالو ویلې الله بلابستا نه نه تا ورځ نه ذکر ان نه م ورځې بل بلکې وخت تیر کړی تا مئات عام سن قالا تو عام یک خپل خوراک ته دی و شراب که خپل سکاک ته دی لم يتسنا چې نه د بد بویا شوی په سبا کې آیت نمبر 14 م کې د سليمان عليه السلام د مرګ واکه ذکر شوی دا چې سليمان السلام را غورځدل د بدن را غورځره نو چې مړ ژوندې او ریونی په بدن ول را غورځل بیا په کار د بدن خو ورو غو جوړ وے اگر غورځې دو بل پیغمبر ده یعنی په یو جک دین را غورځره د آغا بدن هغه ځکه اوس وخنيشته چرواړو لم يتسنى چې نه د بد بوې شوې دا لم يتسنا مونږ لازمی معنی وکړه ښا لبزي معنی د نه دا لبزي معنی د سي دا چله لم يتسنا قانون په ندي تیر شي نو قانون خورمان تیر شي دي سل کال تیر شي کته دا معنی وکړه چې لم يتسنا قانون اورمان ندي تیر شي لبزي معنی وکړه دا معنی غلطي دي ځکه مخکې علاوه چې سل کال مې او دلته وی چې قانونا پیندي تیر شي، د دې سمانه شو. اصل کې لم يتسننا منګ لازمي معنی نه زکوکړه چې یو شی خو ساکیږي چې وخت پ تیر شي خو ساشي. دلته دغه خوراک اوس کا کې نه دي خو ساشي وي، نه دي خراب شوی، ینه ګویا کې په دې باندې وخت نه تیر شوی. امره ستازه او جوړ پراته و، بدبوې شوی نه و. زکه الله کول غوړ به هر کار کوي. نو لم يتسننا زکه کنه تنه تخبطنه وکړي د لفظي معنی ولې ونکړه. دا خو لاظی معه وکړه نو بیا به دا جوابی بیخه چې لاظی معه ځکه وکه چې لبزی مع کې نقصان پیدا کېږي لب عرضې لبزی معانه نه کېږې د قرآن اوس پختو کې ی جمله هر ځ ک لبزی ماه چ چې د وکه ټولله پختتو بیا غته ده داسې ټې بهته اوسج بیا دبی ده پتو کې دا هغې ته لاظی معه کې لبزی ماه بیا نه کوې که لبزی معنا دی وکړه نو ټوله پتو به غته کې پوه شوله میاتاس نه نه د بد ینه وخت اندڅه تازه دي لکه ګویا چې وخت پینې د تیر شوی وانزور الی حمارکه او ګورخ خرته دي خرته دي وګور چاغه اډو کې اډو کې پروت یو خو خوراک تهغه تازه دي او یو خو خر دي هغه لاډو کې کړي دي دا د الله قدرت ده بس دا الله طاقت دي وانزور الی حمارکه او ګورخ په خرته دي ولی نجعلک او دې لپاره مې دا لنجعلک دا لام چي دي دا متعلق ته د حذف سره حذف شېر دي دا کار مزکو کولا وی داوه استاد دا مرگ او دراجوند کېدو کارمزه کا وکړو کا ادو، کا کا او استاد د خوراک د تازه پری خو کارمزه کا وکړو او استاد خر د دکو کول کارمزه کا وکړو چې ولینج علاقه او د لپاره چې وګرځو متالره آیت لناس نه خه د لپاره د خلکو چې د الله قدرت ته معلوم شي چې د الله د قدرت ده چې سل کال بعد مې وسړی ژوند کوي شي نو دو دوباره ژوند کوي الله رس کار ته سخکار ده قیامت کې ای څه کار نه دي ته نخښ وي ته عبرت شه د خلکو لپاره زکه مدا کارو دا واقعا متر سره کړه ونزور الایزام اوس هغه هر حالت وګورخ ونزور الایزامه او وګور خپل اډو کوته دي یعنی وګور دي خر اډو کوته خپل اډو کی نه وګوره اډو کوته دي خر کیف نن شيزوها ترنګي پورته کومنګ دي اډو کولره نو اول اغلاغه اډو کی دانچو ورکړه د خر ثم نقسوها لحما باغوندو مونږ دي اډو کوته بیا هغه منی الله خبر واغوسته او اخر جو انده شو او او کوږې دو کو دا الله قدرت دی دا غسی الله ویژه ژوند کومه قیامت پر زمانه مړی په فلم ما په سر کړه چې تبيين لرو خاره شو درې سلام ته دغه حالت چې خپل ځان اورېدره چې خپل کاله مړو ما ژوندې کړم لاله خګران نه دي زما خرچه واغه اډو کې اډو کې کی او الله بیرته خبر واغوست ژوندې کړو زما خوراک خور زم چې د سل کالم دشه پود تازه دي دا الله بیل الله چې څو وړې کولې شي په دنیا چې کوم دا قوانين دي د فزکس قوانين د الله مخته د دې سبب نشي ګرځدل چې الله یو قدرت کړشمونه کوي لکه دا اوس چې وایره دا څنګه کېدل شي چې امر ژوند شي وی دی قران کې الله ویلی چې مړي ما ژوندې کړي دي دا څنګه کېدل شي ملحدین وایي دا خو د فزیک تلارې نه کیږي وایي خوښ او دا څنګه کېدل شي چې د ریاب په منځ کې بلشي او دا څنګه کېدل شي چې مارغان د انسان سره خبری وکي ځکه سلیمان استان خبرې کړې مارغان سره خو دا غا ساينس معنی دې مېني وې دا غره وې دا د فزکس د قوانینو خلاف دې وې ساينس نه خلاف د قرآن نو موږ وایو چې د فزکس قوانين چې شېدا خو ما اوس تا پاره دی ما او تا چې دې د قوانینو خلاب یو کارن شو کولې چې الله نه غختي الله سره الله لا پاره دا, پار دا جوړ الله دې درسنو الله ماتو ولمشي فالان ما فسار کله چې تبينه له خکارش وزر عليه السلام ته دا حالت نو کال ویله وزر عليه السلام اعلم زخه پوي شومه او زپوي شوم چې الله قدرت ډیر لوی ده زخه پوي شوم چې الله طاقت ډیر لوی ده کال ویله وزر السلام ان اعلم زخه پوي شومه ان لا چیکن الله على كل شيء قدير پر شمن قدرت والا ده الله کو ورنو یو خاطب سل کاله زما خوراک بدبوینه کی بلی خواهده بزم آخر ادوکی ادوکی کی او بلی خواهده بما سلک الابد راجونده کی دا, دا اللہ کدرتون دی بس الم تر د لځي ته نوغ سړی ح جا ابراهhimمه چې جګړی کول د ابراهhim السلام اسلام سفی ررببي په باره د رب کېاند د دی وجهې جګړه کولهتهوللهول ملک چې ورکی والله د ته بعد ید د دنیا اسقالله ابراهیمو کله چې ویل برا السلام اسلام رببي رب ربزغه دی ی وی ومي ته چېژوندي کول او مره کول کوي قاله وویللی دی نه نمرو ده چې انازه یوهید ته جوندي کول او کول کو قال يا سما قال اويلي ابراهيم عليه السلام قال الله فسيكن الله ياتي بالشمس راتلكيب المرسله من المشرق <تصفيق> دي مشرقنا فاتي بها من المغرب وتراتلو قد المرسله د مغرب ناتي د دولوكا لو الذي كفر نهيران شوا غسره چي ومنكر كافر والله لا يهدي القوم الظالمين او لا توفيق نور کوي قوم زان مانوتا هوز دو مثال د اصحاب الرشتو الو او كلذي ايته ني ني غسره مره علا قرتين چ روانو پيو کلی ماندي وهي خاويه تون او داخلي چو غور زيدلو علا عروشيه پچتونو ماندي ان سره د چتونو غور زيدلو يا چتون اوله دی ول نو وردل ودا پاسا پچتن پراتا و ورجدی نو الله ویله وزیر علی السلام ان یوهی ھذه لاو فکم کیفیت بجوندی کی اللہ بعد اومتھا فد مرقد دین فامات اللہ نو مر کو د وزیر علی السلام 100 عامنه سلکالا ثم بعثو بیا جونده کو دلرا قال ویله لكمل 20 تومره وخت تیرکو نو کال ویله وزیر علی السلام ل 20 یومن ما او باذ یوم یا 300 نو کاله ویل ور تعالی بل لبست نه نه بلکې تا وخت تر کړې دې میا عامن سل کاله فنزور نو ګورې لا تعامک خوراک ته دې وشرابې کا اوس کاک ته دې لم يتسنا چې نه دې بد بوې شوې ونزور ال حمارک او ګوره خرته او دا کار مزه کو کو د غواکې مزه تر سره کړ دا ټوله استاد سل کالو د ژوند واقعې نمبر واقعې ولنجعلك اوداکار مې وو او کو د دې لپاره چې وګرځو متالره آیت للناس نخ د لپاره د خلق د الله د قدرت ونزور او وګورې لالعظامه اډو کوته د خر کیف انشزوها ترنګې پورته کومه د اډو کوله را سم منکسوها بیا غوندو موږ د اډو کوته لحمن غوخه فلما پس هر کلا چې تبین له خار شو د اوزر علی السلام دغه حالت دغه واقعه پوښو نو کان نشو د په قدرتونو باندې وکاله ویل الوزر عليه السلام عالم زخه پوښومه یعنی کنا... کنایته وکړو دا به د نیغې لارې والو صفتیخه ان الله چې کنه الله على كل شيء قدير پروشه مانه قدرت والا دی